Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu <coughs> wa man yudlilhu fala hadiyalah ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني قولي اما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kena dapat kita berkumpul lagi pada uh, Petang ni, uh, tengah terlewat Kita ada stop tempat lain Bismillah Jadi insyaAllah kita akan sambung uh, Tajuk apa pengajian kitab kita Yang kita insyaAllah akan ambil Sifat salat Nabi uh, Cuma sebelum kita tu, kita sebutkan Kita ambil daripada fiqh ringkas, fiqh masyar, uh, Berkaitan dengan uh, kitab utaharah eh? Baik Hari itu kita, terakhir kita bincangkan, kita uh, sebutkan berkenaan dengan tajuk uduk, kan? uh, sunat-sunat uduk dan juga perkara-perkara yang apa yang, yang patut dibuat dalam uduk tadi dan kita tunjukkan praktikal untuk uduk. So hari ini insya Allah kita akan masuk persoalan keenam mengenai pembatal-pembatalnya. Itu perkara-perkara yang batalkan uduk. Okay, Pembatal-pembatal uduk adalah perkara-perkara yang akan batalkan uduk dan merosakkannya. Dan dia ada 6 perkara. dia ada 6 perkara. Okay, pertama, sesuatu yang keluar daripada dua jalan Iaitu jalan keluar air kencing dan uh, jalan keluarnya najis, uh, tahi kita Yang keluar tu sama ada, sesuatu, uh, ia adalah air kencing atau tahi, atau mani Atau mazi, atau darah da istihadah, atau angin uh, Sama ada sedikit ataupun banyak Sebenarnya betul memang terkeluar, maka terbatallah wuduk tersebut Maka ni ijma' eh, kesepakatan Kerana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa' Okey. Ah uh, ayat ke-43 auja hadu minkum minal atau pulang seorang kamu daripada tandas. Mana gambaran pulang tandas ni bukan maksud dia masuk tandas keluar terus batal. Maksud dia bila pergi tandas mesti awak buang air kecil atau air besar. Sebenarnya so, tersebut akan membatalkan uh, Wudhu wuduk. Okay. Dan sabda baginda sallallahu okay, alaihi Nabi kata uh, apa Allah kata Nabi kata inna Allah la kabulus salata ta jika ahdasa hatta tewudhu sehingga Allah Al tak dengan terima solat seorang kamu apabila datang hadas dia berhadas selepas dia berwuduk selepas dia berwuduk dan ia telah berlalu kita dah bincangkan hadis ni juga sabda baginda sallallahu okay, uh, alaihi wasallam apa berkenaan dengan tajuk uh, khuf yang dipakai kan, uh, tetapi daripada kerana tahir atau kencing atau tidur maka tak perlu cabut jadi sebutkan maksud dia itu antara pembatal-pembatal yang menyebabkan uh, batalnya wuduk Okay kerana sabda baginda Rasulullah SAW mengenai orang yang syak. Uh, adakah, uh, ada, ada, ada, ada, adakah, bukan adalah, hay, adakah. Adakah telah keluar darinya angin ataupun tidak. Nabi kata, Bukankah yang surif, jangan diberalih. Hatta, yasm'asautan awajidurihan. Ini kalau diwas-was. Kalau memang kita tahu bahawa uh, kita memang kentut. Bukan masalah tak ada bau, tak ada bunyi. Awak tahu memang awak kentut. Maka batal lah. Dia kalau untuk syak. Syak dalam uh, kebatalan tadi tu tak merosakkan akan uduk tersebut. Sebab originally kita ada uduk. Kita syak batal. Jadi yang yang yakin tu tak hilang dengan syak. Kalau kita pula memang buang air dekat tandas. Selepas kita was-was. Dah ambil uduk ke belum? Yang pastinya kita dah batal. Yang kita was-was, ambil uduk ke tidak? Then anggap diri kita tak ambil uduk lah. Itu kaedah yang, yang penting. Kita kata panggil al-yakin al-yazal bersyak. Yang yakin tu takkan hilang dengan keraguan. Okey. Ini itu eh apa saja keluar, tak kira bentabi'i atau tidak Kata lah. kalau dia kata keluar berlian ke, cacing ke dan sebagainya pun akan membatalkan wuduk. Walaupun walaupun ada setengah para ulama dia dia kata benda yang tabi'i saja. Benda yang tak tabi'i ada kata tak tak tak ta, ta batalkan tapi benda tu tak apa tak ta, ta kuat. Tapi so memang kita tu keluar sahaja, apa saja daripada lubang kubul atau dubur kita, maka dia membatalkan wuduk. Okey. Kedua, keluarnya najis dari kawasan badan yang lain. Sekiranya ia adalah kencing atau tahi Ia membatalkan seri mutlak Kerana ia termasuk dalam naslas yang lalu Contoh macam orang kata dia, Perut dia terbelah kan Terkeluar daripada perut dia uh, Najis tadi okay. uh, Maka dia dianggap dia telah terbatal juga Walaupun tidak melalui jalan tersebut Macam orang yang ada apa, Bag kencing ha, Bila air kencing dia keluar dalam bag tadi Walaupun tak melalui jalan Kebiasaan dia kencing Dikira dia telah batal huduk Huduk ha, dia batal As long as the... dan bahkan bagi orang macam ni yang sebaiknya tiap kali dia nak ibadat dia ambil wuduk baru ha, dia bersihkan diri dia dan dia ambil wuduk baru setiap kali nak ibadat ha, itu lebih baik daripada dia apa dia pergi apa uh, sangkakan masih ada wuduk ke tidak ha, dia pergi angkat lah beg kencing tu tengok ada kencing keluar ke tidak ha, tak payah ha, yang terbaiknya orangnya tu dia apa atau dia pergi istilah dia da'imul hadas orang berterusan ada hadas makanya dia sebaiknya dia tiap kali nak ibadat dia ambil dan jalan Macam istihadhahlah perempuan keluar darah daripada, daripada daripada daripada daripada daripada apa laluan keluarnya darah dia dia biasa tapi bukan darah haid. Berterusan ataupun apa lelaki yang selesel bau kencing tak tos asyik keluar kan. Okey ataupun orang yang asyik terkentut. So dia cara dia adalah dia akan ambil wuduk, apa bersihkan diri, ambil wuduk, solat segera. Mana kala kan kata benda tu akan keluar balutlah. Ha, balut ke apa dia ke Pakai pet dan sebagainya ha, Tapi dia dia tetap Kena setiap ibadat Dia kena Laksanakan pembersihan okay. Sekiranya ia adalah Selain kedua-duanya Contoh seperti darah Dan muntah Jika melempah dan banyak Maka sebaiknya Dia, dia berhuduk Kerananya ha, Eloknya dia huduk Kalau banyak sangat Terkadang dikata sebenarnya dari, dari segi asasnya Darah itu sendiri Tidak membatalkan Huduk okay, Kerana para sahabat Nabi Masuk perperangan Masuk peperangan dia dua orang kena tetak dan sebagainya dorang luka tapi tak membatalkan wuduk mereka dengan sebab tetakan berkenaan okey uh, sebagai beramal dengan apa uh, yang lebih berjaga uh, jika sedikit maka tak perlu dia berwuduk demi kerannya kerana kesepakatan ijmak eh? tak ada tak ada mesti kan untuk wuduk kalau sikit saja dia luka jari kan batal wuduk tak kalau melimpah banyak uh, orang kata sebaiknya dia ambil wuduk sebaiknya tapi bukanlah apa uh, disepakati untuk kita kena ambil wuduk Nah, kalau tahi dengan uh, Kencing air Walaupun keluar dekat ujung jari Dia buat macam ni kan Keluar dekat kencing dekat jari dia Batal ha, Walaupun tak keluar ikut jalan Apa, uh, depan atau belakang dia Baik Ketiga Hilangnya akal Perkara yang batalkan wudhu adalah Hilangnya akal uh, Atau ia terlindung Dengan sebab pengsan Atau tidur Mana ketika kita pengsan atau tidur Memang sebenarnya kita punya akal terlindung Tertutup Daripada menyedari apa yang berlaku Okay, kerana sabda baginda SAW okay, Tapi mana-mana Nabi kata Tak perlu tak apa-apa tak, apa, tak, tak batal kecuali daripada Tahi Atau kencing Atau tidur Nabi kata okay, Dan dalam sabda baginda SAW yang lain Nabi kata Wika usahi ainan Pengikat bagi lubang dubur tu adalah Dua mata Dua mata okay, uh, Sesiapa yang tidur maka nak label duduk okay, Tapi kala-kala kita dengar Macam masalah para sahabat Nabi SAW Diorang tunggu Rasulullah SAW Sampai tertidur tapi tertidurnya mereka dan keadaan tersengguk-sengguk Bukannya tidur yang, yang yang deep sleep Kalau tidur yang hilang akal Langsung tak sedar, itu batal sebenarnya Ini kadang-kadang kena ingat lah Yang orang apa, datang Jumaat Kan biasa orang, orang, orang datang Jumaat kan Hilang kepala Orang oh, perempuan tak tahu, pasal dia hilang kepala Dia orang tunduk macam tu, tengok tangkap belakang kat Kepala tak ada, eh, kepala lentok macam tu Okey, cerita dia Kadang-kadang orang tu dia tertidur terjaga tertidur terjaga ha, yang tu tak membatalkan dia tidur padam terus tak ada cerita, dia, ada cerita dia ada orang ni dia masuk masjid masuk masjid kemudian dia solat sunat dia sandar kat dinding eh, kat tiang masjid padam tiba-tiba orang kejut dia eh bang solat eh solat apa khutbah tak lagi Bang, khutbah habis dah bang. Ah, ha, itu memang padam tu. Itu padam memang tak ada. Dia tak sedar langsung. Dia dia pedam tu, tak apa jadi keliling tak tahu. Ah, ha, deep sleep tu masalah. Beberapa ada juga para ulama kata selagi mana ponggung dirapat, tak ada kemungkinan untuk dia kentut sebagainya, maka dia dia dia katakan tak batal. Tapi kadang-kadang kita, movement kita bukan kita perasan. Tengah-tengah tidur kan. Kita kadang kita gerak tangan kita garulah. Tangan kita pegang lah, badan kita beralih lah Kita akan buat Sebab tu kalau deep sleep, tidur yang nyenyak Memang batal, bangun, pergi Kalau dia kata sesengguk-sengguk Macam separuh kutubah tu kan uh, Wahai hamba Allah Ta'ala, hilang uh, Kita mestilah pergi, hilang <laughs> Hilang, uh, jadi dari dia benda tu I tak batalkan lagi okay? Okay. Dia kata kegilaan ketidaksedaran, kemabukan Dan seumpamanya Ia adalah membatalkan secara ijmak Kalau orang tu hilang akal kerana mabuk ke, gila ke, tak diri ke, maka, dia akan batal secara ijmak. Kerana tidur yang batalkan adalah, yang nyenyak. Ha, yang tidak ada lagi bersamanya pengetahuan, pada keadaan, uh, mana manakah dia tidur. Tak tahu pun apa jadi. Sampai-pandang, cik silik, eh, suruh solat. Eh, kenapa korang solat? Takut khutbah ke? Khutbah yang panjang tu, dia tidur. Sepanjang tu. Tengok kejut tu, baru bangun. Ha, itu sebenarnya batal lah, buduk dia. Okey? Okey? Adapun tidur yang sejenak, semuanya ia tidak membatalkan wuduk kerana para sahabat <coughs> Nabi SAW dahulu menimpa mereka merasa mengantuk ketika mereka menunggu solat ke Nabi SAW kerana solat isyak yang terakhir. Isyak yang terakhir, mana dalam pukul 11 malam, uh, sebelum setengah malam, Nabi akan bangun solat isyak pada waktu tersebut. So, para sahabat kadang ada yang tunggu awal. Tunggu awal tapi Nabi tak solat lagi Kadang dia sengguk, senguk okay? so, Jadi dikatakan karena para sahabat dahulu menim Menimpa mereka rasa mengantuk ketika mereka Sedang menunggu solat Lalu mereka akan bangun solat dan tidak mengambil wuduk Dan kalau benda salah Nabi akan tegur ha, Satu benda yang kena ingat Perbuatan para sahabat Nabi SAW Boleh menjadi hujah bila ada Nabi sendiri SAW bersama mereka Dan tidak menegur perkara berkenaan Sebab Nabi SAW tak harus Menangguhkan penjelasan dari waktunya mana kalau dia kata benda tu ada penjelasan Baginda akan tahu. Kalau dia kata salah nak mereka cakap Takkan Nabi biarkan mereka macam tu Takkan nanti minggu depan, bulan depan baru cerita balik ha, ini, ini kemaksuman para Nabi Bahkan Nabi kita Muhammad Sallam Kemaksuman baginda yang utama adalah Masalah penyampaian agama Bak benda lain sebagai manusia Dia terlupa, tertidur Sakit, demam Itu, itu tabi'i Marah, gembira Semua tu akan berlaku macam mana manusia biasa tapi yang dia maksum adalah pada penyampaian agama. Dia takkan silap dalam sampaikan agama. Ha, ini kala-kala banyak orang tak faham. Maksum. Nabi ni maksum. Maksud dia apa? Dia Terlindung daripada kesalahan. Maksud dia apa? Dalam masalah menyampaikan agama. <coughs> Lepas tu dia tajuk agama tadi melalui para Nabi, para Ambiak. Takkan boleh silap. Takkan mereka terlupa nak sampaikan. Ada benda mereka lupa nak sampaikan. Tak ada. Itu ha, realiti yang kena perhatikan balik. Baik. Okay, keempat, menyentuh kemaluan anak Adam. ni yang kita sebut dia tu. Kan, bila kita kata kita mandi, kita sentuh badan balik. Ha, balik. Sentuh kemaluan balik. Tanpa lapik. Kerana hadis Abu Bushrah bin Safwan. Bushrah binti Safwan. Rallahu anha. Dia kata, Bahawa Nabi SAW dahulu bersabda, Man massa dakarahu faliyatawabba. Bagaimana siapa menyentuh kemaluannya, Dakar dia memang tidak ada berwuduk Dalam hadis Abu Ayyub Ansari, Man massa farjahu faliyatawabba. Bagaimana siapa sentuh kemaluan ni, tidak ada berhuduk. Dua lafaz. Satu lafaz farj zatul ali lafas a uh, zakar zakar lelaki dia ada kalau faraj laki perempuan ada ini dah salah faham maksud faraj tadi uh, memang tangguhkan al-Quran kan wal ladhina hum li orang yang mereka terhadap kemaluan mereka mereka menjaga so dia nyebutkan pada lelaki tapi lafas dia adalah furuj so jangan salah faham jangan kata oh, ini untuk laki untuk perempuan tapi kalau zakar eh, memang perempuan memang lelaki zakar confirm lelaki tapi kemaluan tak mesti lelaki, tak mesti perempuan Boleh pakai untuk lelaki, boleh pakai untuk perempuan okay? Baik Kelima, memakan daging unta Kerana hadis Jabir bin Samurah Bahawa seorang lelaki telah bertanya Nabi SAW Adakah kami perlu berwuduk dari kerana daging kambing Baginda bersabda Jika kamu mahu berwuduklah dan jika kamu mahu Tidak kamu, perlu kamu berwuduk Baginda okay? Bila berkata lagi Adakah kami perlu berwuduk dari kerana daging unta Baginda bersabda, ya Berwuduklah dari kerana daging unta dan nah, perkara ni, daging unta ni, membatalkan wudhu, hatta Imam Bayhaki dan Imam Nawawi daripada Madhab Syafi'i berpegang dengan hukum batal. Beralasan dia kerana hadis sudah dah sore dan soreh. Jelas menunjukkan bahawa orang yang makan daging unta, wudhu dia batal. Wudhu dia batal. Ha, dia kena, dia kena. Bukan perlu kentut. Ada orang dia buat cerita. Kononnya Nabi SAW tengah duduk dengan para sahabat makan daging unta, tiba-tiba ada seorang kentut. So, Nabi tak nak malukan sahabat berkenaan disuruh semua orang budo. Memang, memang ini buat kita okay ni. Eh? Bila tajuk perkara membatalkan, mengesahkan ibadat-ibadat kita semua tak ada masuk akal. It's not really buat masuk akal sebenarnya. Bila kita macam Ali katalah, kalaulah agama ikut akal, menyapu bawah tapak sarung kaki lebih betul daripada menyapu atas. Tapi Nabi suruh sapu atas. So basically because hadis Nabi tadi. Yang Nabi jawab kepada sahabat tersebut. Nabi kata berwuduklah daripada geng unta. Kalau kambing nak wuduk boleh tak wuduk tak apa. Tapi kalau dari kambing, kambing unta Nabi suruh wuduk. So jadi menunjukkan perbuatan tadi. Adalah yang, yang dia katakan berkenaan dengan tajuk unta ni lah itulah. Kata orang makan unta kentut-kentut lah. Itu semua tu tak ada. Tak ada sebenarnya datang daripada Nas. Bahkan kita disuruh uh, semata-mata perkara batalkan wuduk kita tadi. Ambil dari Nabi Apa sahkan untuk kita pun Ambil daripada Nabi minta, minta, atau minta oh, tak, tak, tak, tak boleh Unta, unta, unta, ha, unta, tu unta. Oh tak boleh kias ha, Dalam dalam ibadat tak boleh kias Kita ada, Dalam ibadat Benda yang mengesahkan Membatalkan Tak boleh kita kias Kalau so, kita kias jangan, Akan masuk benda kebukan Dalam agama Sebab ibadat ni Dia tahu kifi Apa datang Daripada dalil Itulah dia Apa tak datang Tak ada Okay kerana murtad dari Islam kerana firman Allah Taala dalam surah al-maidah ayat kelima 5 am an kafara imanihi barang siapa yang berkufur setelah imannya faqad habita amaluhu wa khasirin barang siapa yang kufur sesudah dia beriman maka sesungguhnya gugurlah amalannya mana apa amal dia buat wuduk ke apa semua akan gugur dan dia di akhirat di kalangan orang-orang yang rugi Setelah setiap apa yang, men men yang Menjadikan mandi wajib Akan me mewajibkan wuduk Kecuali kematian Dulu tu dia Segala benda yang mewajibkan mandi Benda mewajibkan mandi Wajib Contoh remaja, macam Bersentuhan kemaluan Al-Fatih al al isteri berkenaan Maka aa, Itu pun membatalkan Wuduk Membatalkan wuduk Keluarai mandi Membatalkan wuduk Apa wajibkan kita mandi wajib Membatalkan wuduk Kecuali kematian Mandi tu wajib Tapi bukan apa, membatalkan wuduk sebab tu kadang-kadang ada orang kita, dia buat lawak, dia kata um, lepas mayat dah dimandikan diwudukkan lepas tu isteri datang nak cium jangan cium, batal wuduk dia uh, takde, kita bukan wudukkan dia kita basuh anggota wuduk dia tapi bukan kita wudukkan dia, dia kan nak ibadat pun kalau so, tak timbul tajuk masalah isteri dia nak cium ke, siapa nak cium, tak ada masalah Peliknya kan, orang kita macam dia putus tau Bila mati tu, dia jadi Ajin Nabi ya, Orang asing Tidak lagi sama ha, Tapi kita lihat Dari sudut berkenaan Aisyah r.a. tunjukkan tak yang Memang dia dia bila duduk dalam bilik dia Yang ditanam dalamnya Rasulullah s.a.w Dia tak akan tutup muka dia Tapi bila ditanam Umar dalam bilik tersebut Dia tutup muka dia Setiap kali dia datang, ziarah kubur Rasulullah Dia tutup muka dia So Umar ada kat situ Ha, bukan bukan mahram dia Bapak dia tak apa ha, So realiti dia Benda ni tak ada Hubungan kita Dengan pasangan kita tu memang Cuma Betul boleh bersama ke tidak tu Atau pulang kepada Allah Tengok amal kita pula Kalau isteri kita punya amal lagi tinggi ha, Tinggallah kita ha, Tapi kalau dia kata Amal kita baik Bagus Kita boleh tarik isteri kita Ikut kita sekali ha, Isteri boleh ikut kita Kita tak ikut isteri Macam mana berlaku pada Fir'aun kan, Isteri dia beriman Tapi dia tak beriman Maka dia tinggal Ha, takkan ada peluang dekat situ. Baik. Persoalan ketujuh. 7 Apakah yang wajib untuknya wuduk? Wajib kata seorang yang mukallaf melakukan wuduk untuk perkara-perkara berikut. Pertama solat. Kerana hadis Ibnu Umar secara marfu' yang dia dikatakanlah hadis Bukaan, la kabulullahu salata ghayrut tahuril wala sadaqatin wala sadaqatin min qululin. Wala sadaqatan min qululin. Tidak menerima Allah Taala solat dengan tanpa penyucian. Dan tidak juga sedekah daripada pengkhianatan Benda barang curi kita sedekah Allah tak terima ha, Sualat tanpa taharah, Allah tak terima okay, Jadi sualat kena ada taharah ha, Kena wuduk okay. Kedua, tawaf di baitil haram Sama ada yang fardu Maupun yang sunat Kira-kira tawaf tu fardu atau sunat Memang kita kena ada wuduk ketika bertawaf Kerana perbuatan baginda SAW Baginda berwuduk Kemudian baginda bertawaf di bait dan juga kerana sabda baginda salam bertawaf di bait adalah solat. Manakala Allah Taala membolehkan dalamnya untuk berkata-kata. Manusia berkom berkata-kata berkata-katalah dengan benda yang baik. So Nabi terangkan memang kita boleh cakap. Tak salah bercakap pun dalam ketika tawaf. Ha, tapi dia adalah solat. Awah di Baitullah adalah solat. Fi okay. serta kelarangannya baginda terhadap wanita yang haid dari bertawaf sehingga dia suci. Ha, bila dah ada, ada apa, apa apa macam Nabi kata pada pada Aisyah Anha If'ani kullasyai' illa tawaf buat segala benda kecuali tawaf maksud dia tanpa uh, taharah tawaf tu tak di, tak di benarkan ketiga menyentuh masaf dengan kulit tanpa lapik okey ini ini benda yang kadang-kadang dia -kadang, belajar fikah sunnah bila fikah sunnah siak sabik ke sebahagian daripada orang yang belajar kan tajuk ni depa orang kata eh mana pula then yang yang Quran kata tu lain masuk ilmu taharun tu malaikat bukannya masalah kita kita tak ada masalah tapi problem dia sekarang ni dalam tajuk ni uh, dalam surah al-aqyah 79 digunakan oleh apa oleh oleh asy-syah uh, ni dalam meletakkan uh, wuduk ni kena untuk program hafz okey dia kata apa dia, dalam pertama dia ambil la masuh ilan mutahharun takkan menyentuh quran tu kecuali makhluk yang disucikan bukan bersuci okey tak apa. yang tu yang tu kita kata boleh agyu dan kerana sabda baginda sallallahu nabi ada hadis uh, muat Malik nabi kata Allah yang musul quran illa tahir Janganlah sentuh Quran Macau orang yang suci Allah yang masul Quran Illa tawahir Antara benda Nabi Beri pesanan Kepada uh, apa, uh, Hakim Ibn Hizam kot kasih, kasih. Nabi nabi nabi suruh dia Bawa surat Ke Bahrain Antara isi kandungan dia adalah Nabi kata Allah yang masul Quran Illa tawahir Janganlah sentuh Quran Macau orang yang suci Sebab itu uh, Benda ni Tajuk ni Kadang-kadang kita dengar Ada orang yang belajar Fiq sunnah Dia kata mana ada masalah Kat situ Ini problemnya Hadis tu ada Bila hadis itu ada kita berjaga-jaga dengan hadis tadi lebih baik daripada kita langgar kalau kita berjaga dan memang hadis itu suhaib dan memang betul kan? pendapat itu adalah benar maka kita dah selamat tak terkena dengan larangan Nabi SAW tapi kalau kita langgar juga dan kebetulan hadis memang sahih, dan itu masalah kita waktu itu kita keluar daripada khilaf ambil wudhu walaupun kita kata benda ini akan menyusahkan sebenarnya orang lah dia kata orang ni nak ulang baca Quran tanpa wudhu tak ada tajuk pegang masaf tu Batu itu kalam Allah Itu kalam Allah Apa yang tertulis itu adalah kalam Allah Jangan kata itu makhluk Yang kata itu makhluk Sebab itu kenapa Perletakan wajib ambil wuduk tadi Datang Sentuh kertas Yang bertulis padanya kalam Allah Kena ambil wuduk Sebab apa? Sebab tulisan tu Bukan tulisan saja bahkan dia adalah kalam Allah Dia adalah kalam Allah so, Jangan jangan langgar eh, kalau boleh Lepas saya tahu ada orang kalau dia belajar fik sunnah dia kata, "Eh, boleh je lah, tak ada dalil lah, Dia kata. Selahkan dalil tu ada dalam dalam Muat Imam Malik. Hadis itu ada datang. Ah, mana yang yang terjemahan yang ada tambahan-tambahan lain? Tak ada. Dia mana yang pure Al-Quran saja. Yang Quran saja, maka elakkan. Okey, baik. Soalan ke-8. Apa yang apa yang digalakkan untuk wuduk? Apa yang digalakkan untuknya wuduk? Mana apa perkara-perkara yang wuduk ni kita Encourage, tak wajib okay. Wuduk digalakkan dan digesa Dalam keadaan-keadaan berikut Pertama, ketika ingin berzikir Mengerti Allah Ta'ala dan baca Al-Quran Ini bukan pegang masah eh. Nak baca quran sebaiknya berwuduk Nak berzikir sebaiknya berwuduk, digalakkan Bukan wajib Kedua, ketika setiap solat Setiap kali kita nak solat Kita ambil wuduk, walaupun wuduk masih ada Kita ada wuduk tak batal lagi Tapi kita uh, Pergi ambil Abu azannya, kita ambil azannya kita ambil. Kenapa? Kerana berterusan yang bagi dia di atas itu Sebaiknya dalam hadis Anas bin Malik, beliau berkata Dahulunya, Nabi SAW akan berduk pada Setiap solat Bahkan ketika Fatul Makkah Nabi solat, lima waktu Dengan satu buduk Umar tanya Nabi, Umar kata Ya Rasulullah, engkau buat sekarang Benda kau tak buat sebelum ni Engkau buat sekarang, benda kau tak buat Sebelum ini. Nabi kata, "Am dan sengaja aku buat wahai Umar. Sengaja aku buat wahai Umar." So basically kalau kita faham kat situ, pasal para sahabat kan meneliti perbuatan Nabi. Dia tengok Nabi buat apa, cakap apa. Jadi so, bila Nabi SAW pada sekali satu kali tu berwuduk dengan sekali wuduk solat 5 waktu, tak ambil wuduk baru. Patah bila tanya, dia tanya elu Umar, Nabi kata, "Sengaja aku buat wahai Umar." Menunjukkan kebiasaan Nabi adalah sentiasa mengambil wuduk bagi setiap solat. Ini sebenarnya kalau orang perempuan katakan ha, Nak apa, nak muka apa, elok ha, Buat pangan ini Soal hidrasi Gunakan air pada wajah tadi Antara perkara yang membolehkan wajah kita Sentiasa segar Tak berkedut dan sebagainya ha, Ni dengar lepas ni habis semua Semua rajin-rajin uduk ha, ya. Tapi realiti dia ini Asas kena diingat. eh Baik Ketiga Digalakkan beruduk Bagi orang yang junuk apabila dia ingin kembali untuk bersetubuh Atau Dia ingin tidur Atau makan atau minum. Kerana hadis Abu Said Al-Khudri radhianhu bahawa Rasulullah sallallahu bersabda. Jadi okay, Abilah mendatangi seorang kamu isterinya kemudian dia ingin mengulang semula makan tak perlu berwuduk. Ambil dia wuduk sekali ah, wuduk eh. Kerana hadis Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu dahulu Abil baginda ingin tidur sedangkan baginda junub baginda akan berwuduk wuduk untuk solat sebelum baginda tidur. Dan satu dua ayat yang lain oleh Aisyah juga lalu baginda ingin makan atau tidur. So, itu adab kan yang adab. Kalau kita tak buat pun tak berusaha. Okay, Jadi, kalau yang kata kita boleh buat, every time kita nak makan, kita junuk. Tak wajib mandi lagi. Ha, bila masuk waktu, baru kita wajib mandi. Jadi, ketika nak buat aktiviti yang lain tadi, ha, berwuduk terlebih baik. Okay. Okay. Baik, digalakkan. Keempat, wuduk sebelum mandi. Kerana hadis Aisharullah an Beliau berkata, dahunya Rasulullah SAW bila bagi dia mandi daripada adaikan junub baginda akan memulakan lalu baginda akan membasuh dua tangan baginda Kemudian baginda akan menuangkan dengan tangan kanan baginda ke atas kiri baginda lalu baginda akan basuh kemaluan baginda kemudian baginda akan berwuduk wuduk baginda untuk solat ambil lafaz lafaz ayyusholal hadi sebut nabi berwuduk penuh full wuduk ha, tapi ada riwayat yang datang nabi tinggalkan kaki ha, ada dak yang para ulama kata maksud dia nabi memulakan basuh anggota wuduk ha, bukan berwuduk wallahu alam tapi realiti dia semua lepas datang kalau untuk nak pegang dengan maksud dia kena wuduk dulu lepas bersih kemaluan wuduk kemudian baru mandi ah ha, itu boleh juga lepas ni bila bab mandi junub ada dua jenis satu sunnah satu harus bentuk yang sunnah ni macam yang tertib nabi buat bentuk yang harus tadi asal rata air kat badan asal la air rata air kat badan itu harus terjun dalam simpul harus terjun kan ni ada terjun harus tak ada masalah realiti dia. dia. Sebab tu kita ada, ada bentuk yang harus, bentuk yang bentuk yang sunnah. Kelima. Ketika ingin tidur. Ini bukan kelan junuk. Memang nak tidur. Kerana hadis Al-Barak bin Azib. Beliau berkata telah bersabda Nabi SAW kepada, baginda, eh, kepada beliau, apabila kamu datangi ke kamu, maka wuduklah, wuduk kamu untuk solat. Kemudian barilah sebelah kanan kau kanan kananmu. Balik sebelah kanan badan kemudian ada doa dia. Ah doa dia, dia suruh baca itu yang penting kita nak fahamkan sekarang nabi sarankan dia ketika nak tidur patut berwuduk. Ah ha, itu yang terbaik. Okey, baik. Bab ke-6. Ada soalan setakat ni? Kita dengan yang dah paham. riwayat yang sahabat naik kitab dengan dia solat ni? Awak ingat bukan? Yang kisah yang yang para yang sahabat nabi itu dia dia solat. Su Actually dia berjaga ketika perang uh, Khandaq. Perahzab dia berkawal Kemudian musuh panah terkena dekat dia di tengah solat. Lalu kawan dia cabut. Dia teruskan solat dia, kawan dia cabut panah-panah tadi. Lepas tu kawan, kawan dia tanya, kenapa kau tak jerit? Dia kata, aku tak nak kejutkan orang. Dia tu mungkin tak sakit. Orang kita tambahlah cerita. Dia punya lah khusyuk, cucuk apa pun tak sakit. <tuh> Riwayat tu datang. Berkenaan dengan orang tu cocok oleh apa dia, dia kena anak panah ke tengah solat dia tak berhenti yang solat dia dia teruskan solat dia tu realiti yang kita panggil apa inilah macam juga kisah Osman, uh, Umar lah dia pagi dia kena tikam tu kan darah melimpah sebagainya para sahabat alihkan dia tengah orang solat sambung solat tak berhenti solat pun dia teruskan solat lepas solat baru orang tahu punya Umar tengah kena tikam dah tumbang kena tikam Dan Umar pun tak lepas daripada orang bawa dia seen sekian tapi dia minta air wuduk dia solat dalam keadaan perut dia masih lagi Terbelah ha, Tak ada masalah situ Ok Baik Ok Bab yang keenam Mengenai menyapu pada dua kuf Serban dan balutan Kuf Ia adalah apa dipakai pada kaki Daripada kulit Dan seumpamanya Kuf ni Sarung kaki lah Tapi dia buat dari kulit <coughs> Kita kat Malaysia ni Nak jumpa uh, Kuf ni Pergi petaling street Eh petaling street tak lah. Street petaling gen-gen -geng apa apa Tablik biasa datang jual Mereka import daripada India Daripada Pakistan Ada Ada Ada, ada, ada ni uh, Dia bawa masuk Sarung kaki ada zip Ada uh, kulit Dan memang Kita panggil apa Benda ni uh, Terbiasa dipakai dahulu Pada zaman Nabi pun Tapi tak ada zip lah Nabi tu ada cara Dikat Tapi Yang pentingnya Sarung kaki tadi Daripada kulit ada Dia panggil hoof Kalau ada kata Sarung kaki daripada uh, Bulu ke Daripada benang ke Daripada apa Kain dan sebagainya dipanggil sebagai caurab caurab atau syaurab ok, dia dua benda tu cuma kita, kita, yang kita tahu tentang hukum asal adalah pemakaian sarung kaki dari kulit yang Nabi tunjukkan pada para sahabat yang, yang, ok yang, dan kat sini ada cuma tajuk apa yang, apa kita kata-kata tu kata, ada orang tanya, bolehkah kita buduk, kita berbual nah, Nabi SAW ketika mana baginda pasuh anggota badan yang lain sampai pada kaki sahabat nabi kata kita nak cabut kuf nabi nabi kata dak huma tinggalkan kedua-duanya fa inna huma adkhaltuma aku masukkan dua kaki aku dalam sarung kaki tu dalam keadaan suci so nabi berbual dengan dia dalam nabi tengah berwuduk ha okay, ada soalan yang kita saya lupa nak nak sebut hadis ni hadis tu baik Kalau anda kata okey kalau bahasa anak punya uh, punya kemaluan kalau anda kata anak tu tadi bawah daripada ummiis berapa dia tak memiliki kesan apa-apa dia kalau anak tu lepas daripada umur ummiis apa umur umur balik dan sebagainya tak bolehlah dan anak, syndrome, syndrome uh, dia dia punya dia punya dia punya keadaan tadi samalah kalau dia kalau dia dah, dah balik dan sebagainya maka sentuh tadi batal lah ya yeah, walaupun dia punya ni macam orang gila dewasa orang gila dewasa tetap orang gila dewasa walaupun dia punya akal tak sempurna yang janggut misai dia ada kan ha, lepas tu kita kata kita pegang memang kena basuh lah katakan kalau kita macam basuh katakan -kata kita jaga mak kita bapa kita yang dah tua yang tak larat nak apa uruskan diri ha, so pembasuhan tadi tu kita patahlah buduk kita sama ada kita sentuh kemaluan kita atau kemaluan anak Adam yang lain pun patalkan buduk kita masuk orang tua masuk orang tua. tua macam mana? Pasal kita anak kita kecil ni dia tak ada tak ada masalah dia bogil daripada kita pun. Anak kita kecil ni kalau dia bogil tak ada hukum. Faham tak? Ha, tapi kalau dia kata anak yang besar-besar ni dia dah masuk umur nak mencecah balik dia tak boleh. Bahkan bahkan kita lihat Nabi asingkan tempat tidur antara anak-anak kita bila umur 10 tahun. Kan Nabi kata anak kita kan? Bila ajar mereka Quran umur eh, ajar mereka solat umur 7 tahun. Tapi tapi, pukulah mereka kalau tak solat ketika mereka umur 10 tahun. Dan asingkanlah mereka daripada tempat tidur. <coughs> <coughs> ha. Sebab kalau umur tu tak ada masalah, dan tidurkanlah anak kita, masalah dia. Maksudnya anak kita yang lelaki perempuan tidur, bila sampai umur 10 tahun, Nabi suruh asingkan. So, kita faham? perempuan punya soft kan sebaik-baik soft perempuan adalah belakang ha, tahu tapi still tajuk dia ha, asas pertama dia, dia perempuan kalau kita asyik dia bawa ke depan dia kan dia ingatkan saya dengan lelaki sama taraf, masalah juga sampai dia besar nanti kan orang nak tolak ke belakang eh bapak saya bawa ke depan ha, dah jenuh pula kita nak ajar sebab tu ni dia pergi dengan mak dia mak dia tu salah dengan mak lah sebab kita, ketika dia kecil merangkak-rangkak tak apa, bawa lah ke mana pun Ketika dah mula ada rupa dan sebagainya kan Nampak comel Jangan letak kat depan tu kacau orang Mereka tengok comel pula budak ni Anak siapa ha. Tak bolehlah, lah kan? Realiti dia punya tu dah, Kalau anda kata, anda kata bab, bab, tadi, bab, bab umur tadi Yang dia kan masalah tadi Umur tu Bila habis suruh asingkan tempat tidur tu Maksud dia budak tu dah mula start Kenal kan Jantina Sebelum tu Tak ada Bila start 10 tahun Dia start tak boleh yeah? jelas, Eh jelas kan Menanggung Najis ni <coughs> Dia istilah yang orang sebut Bukannya benda tu Nabi cakap Macam bayangan berkenaan contoh macam Orang yang berkuluk tidak Sunat, tidak berkatan Dia seolah dalam, dalam kuluk tu ada Najis Sedangkan ulang balik Najis yang sebenar adalah apa? Air kencing yang keluar Bukannya apa daki-daki yang ada pada Padan orang tersebut Siapa kata apa yang dalam kuluk tu, semua najis. Dia bukan hasil daripada air kencing kita. So, macam mana nak kaitkan? Kadang-kadang diorang -kadang kata orang yang ada tattoo. Pasal apa? Tattoo tu, dakwat tu campur darah. Dia dekat situ. So, dia ada tanggung najis. Ni istilah, ni overthinking. Yang ilmu kalam je sibuk. Kan? Dia tak ada, tak lah. Dan bahkan macam kes macam tadi kan, bila budak tu pakai pampers. Selagi tak keluar bau, selagi tak sekian, ok lah. Dia keluar bau yang masalahlah. Kalau tak keluar bau Kena kepala buat apa Kita pun najis dan perut kita Selagi tak keluar Tak kira lah Tak dikira benda sebut Nabi SAW dokong apa, Cucu dia Umamah binti Abil As Anak Zainab Dalam solat Bukan solat bersendirian Solat berjemaah Pakai syarat-syarat datang solat asar Nabi solat dokong baby tu Umamah binti Abil As Abil As Uh, jadi, bila Nabi dokong dia Dalam solat tadi Kadang-kadang, kalau kadang ikut kita Yang paling kalam, akan katalah Tantah budak tu terkencing, tantah, tantah. <tuh> <tuh> Kita punya asas Bila Nabi tak sibuk Kita tak sibuk Kalau Nabi tak hirau, kita jangan hirau Kalau kita hirau bila Nabi tak hirau ada yang kita akan rosak akan gagal dalam masalah penentuan, hukum kita kan Masalah bab air mustakmal dan sebagainya kita Gagal sebab Ikut ilmu kalam Ni bahaya sebenarnya Bosaknya Islam ni dengan, dengan, dengan Ahli kalam ni Banyak Benda simple je Benda tak, tak ada lah Tak nampak Kalau keluar Boleh timbul tajuk Tak keluar Tak tahu Kita tak boleh check Nak nak ni dokong ni Ada najis tak Kalau dia, dia nak Dah nampak Timbul lah tajuk Jadi, Kalau tak nampak Tak ada lah Macam kita kata Contoh macam kes Duit Ni duit ni Duit ni. Duit. Okay. Ada orang tu gatal. Dia pergi ambil, ambil duit ni, dihantar hantar kat Jabatan Kimia untuk cek apakah benda yang ada kat sini. Tu so dia katalah kalau dekat macam telefon ada, ada apa? Ada tak hidung lah, tak telinga lah, ada sekian lah, ada sekian. Lepas tu eh, bila dia kata paling kotor pada badan manusia ini, Duit. Semua ada. Kesan tahi ada. Kesan kencing ada. Ya bukan semua orang basuh-basuh kencing. Ini jadi pancut pancuk kan Tarik-tarik Pak pegang Lepas tu keluar-keluar pergi bayar Lepas tu duit tu pegang Kat orang ni pula Okey Selagi awak tak tahu ada ke tidak Tak ada masalah Tapi katakanlah ini Duit ni Purposely dah hantar Banyak krimiak Dikatakan memang ada kesantahi Awak tak boleh masuk poket awak Selagi tak tahu Tak timbul tajuk Kalau awak dah buka Nampak hmm. Sahailah Benda tu selagi tak terdedah tidak jadi tajuk. Overthinking tadi masalah tentang menanggung najis ni. Tapi Nabi tak fikir apa sibuk fikir apa apa. Baby, soalan, baby ada ke nak tunggu kalau apa Nabi solat tu dia tak kencing? Ada. Kenapa <coughs> kita kata masalah kan apabila dia orang memestikan satu satu maksud. Kalau baby dia mesti ada kencing. Then Nabi tak kisah, aku sibuk apa? -apa? Kalau Memang Air kencing tu ada Dan tak lain Nabi rengis Macam air kencing budak lelaki Nabi ambil air Rengis Rumpanya dah basuh Bila ada Bila tak ada Tak ada lah Jangan cari Kan Eh baru taik lah budak ni ha, Kita start taik Cari jumpa lah Once jumpa Macam duit tadi kan Once satu duit ni tadi Ni ni Ini Particularly ni Ada dah dihantar Disahkan lemak-man bukan ada tahi. Ha dan dan masalahlah kalau kita buat solat. Kosalah solat kita. Ni tak ada? Tak ada kejap. Kejap kejap. <coughs> <Hey. coughs> eh hey, gatal gatal. tak dia kalau kada ideal shape ni lama sikit lah baru dia datang tapi ya uh, ini dah apa rupa nak isyap ni shape okay. ni okey kita jelas eh okey baik ah uh, di atas sini khuf ialah apa dipakai pada kaki daripada kulit dan seumpamanya okey katakan dia dia adalah kifaf diturutkan dengan kuf setiap apa dipakai pada kaki dari bulu dan juga seumpamanya nah ini ini berdasarkan kepada perbuatan para sahabat ah ha, kadang ni kata orang tu dia timbulkan tajuk Dia kata Dalam Allah Syafi'i Sekian-sekian Para sahabat buat Biar sahabat buat Benda berkenaan jadi Hukum Untuk kita beramal Memang gunakan Sebab Asal pertama Sarung kaki tadi Kulit ke Bulu ke Kain ke Tujuan adalah Menindun kaki kita dari Sejuk dan panas Dan daripada Benda-benda Yang menyebabkan kaki kita pecah Itu tujuan sebenar Sekarang dia kata Kita pakai stokin dan stokin Tadi membuat kerja yang sama Maka hukum dia adalah Sama seperti kuf Stokin pun sama ha, Cuma kita sekarang ni Masalah kita Tapi Mata Syafi'i Itu tajuk dia Masalah orang tu tak terima Tapi masalah benda ni telah suahir Daripada buatan para sahabat Bukan kulit tak apa Sama lah tak kisah Once bukan berkenaan dipakai Dia hukum dia adalah sama Tutup kawasan Kawasan bagi pembasuhan kaki Sampai buku lali kalau dia kata kurang dia tu tak boleh Tapi syarat-syarat itu syarat dia Masalah syarat-syarat tambahan Seperti tak ada lubang lah apa benda kan Mana awak tahu kuf nak kuf para sahabat tak lubang Dong yeah. kaya eh para sahabat Mana ada kaya so, Para sahabat Nabi SAW Terkenal Zaman Nabi hidup dulu Mereka macam miskin Mereka kaya So awak bayangkan orang miskin Selalu kaki dia macam mana Ha, ini realiti kalau kita nak andaikan pengandaian tadi, boleh berlaku. Kadang-kadang orang bercakap tentang perkara ni, dia bercakap, bercakap, bercakap, bercakap dia lupa berkenaan masalah. Andaian tadi boleh patah balik pada dia. Ha, kalau dia andaikan macam ni, dia para sahabat punya? Huf, apa? Perkuf tadi pun boleh kata berlubang. Siapa kata berlubang? Syarat tadi tak sebut pun. asal Asalkan pakai sarung kaki. Okey? Baik. Persoalan pertama. Ya. Yep. Kalau macam contoh-contoh pergi kerja, pergi ke Ya. siapu je siapu ya, atas je tapi tak perlu kita bukan atas kasut atas tokin uh, ha. sebelum tu sepuluh atas uduk ya ada wuduk. yang disebutkan persoalan pertama hukum menyapu ada dua khuf dan dalilnya menyapu di atas dua khuf adalah harus dengan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah syiah tak setuju dan tak kan dia orang bukan apa masyarakat kita ia adalah kelonggaran daripada Allah Azza wa Jalla sebagai peringanan darinya ke atas hamba-hambanya dan bagi menolak kesempatan dan kepayahan daripada mereka telah menunjukkan kepada keharusannya sunnah dan ijma' maka ikutkan pada itu apa salah seorang sahabat nabi eh, tabiin In, dia jumpa 70 orang Sahabat Nabi <coughs> Semua mengatakan Menyapur di atas khufi itu adalah Sunnah Adalah sunnah 70 orang sahabat Nabi Ini mentawatir lah Bukan seorang sahabat 70 orang sahabat Dia kata, dia kata Adapun sunnah Sesungguhnya Telah mutawatir hadis-hadis yang suha Pada menyabitkannya Itu perbuatan Sapu pada huf Salah kaki Daripada Nabi sallallahu SAW Dari perbuatan baginda Dan perintah baginda untuknya Serta perlonggaran baginda Pada baginda padanya Perbuatan Nabi buat perlonggaran Nabi sebutkan Perintah kepada sahabat nah, Itu semua itu bukti Bahawa ia adalah sunnah okay. Telah berkata Imam Ahmad Rahimahullah Tiada dalam hatiku berkenaan sapuan menyapu pada huf ni. Sesuatu pun. Tak ada. Aku tak ada keraguan sedikit pada hati aku. Dia kata ada 40 hadis daripada Nabi. Pada ada 40 hadis Nabi. Hadis Nabi datang. Tentang menyapu pada dua huf. Yang dikedakin dengan kata-kata beliau adalah. Tiada pada hatiku sedikit walau sedikit keraguan berkenaan keharusannya. Berkata Hassan al-Basri, telah menceritakan kepadaku 70 orang dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW bahawa baginda telah menyapu pada dua kuf. Nah, Hassan al-Basri jumpa 70 orang sahabat. kita kan, Nabi menyapu pada sarung kaki baginda SAW. Di antara hadis-hadis berkenaan adalah hadis Jabir bin Abdullah. Bila berkata, aku melihat Rasulullah SAW telah kencing, kemudian baginda meruduk dan baginda menyapu pada dua kuf baginda. Berkata Al-Amash Daripada Ibrahim Hadis ini menakjubkan mereka Kerana keislaman Jarir bin Abdillah Al-Bajali Adalah setelah turunnya Al-Ma'idah Yang ini ayat Udu' Jarir bin Abdillah Dia masuk Islam lewat Jadi apa dia nampak tu Terkemudian daripada Ayat Udu' Maka dengan jelas Itu adalah Menunjukkan bahawa Sampai akhir hayat Nabi Perbuatan tadi dilakukan semua so, telah, telah bersepakat Para ulama' Dari kata al-sunnah Wal-jama'ah terhadap kesahihan kesahannya dalam perjalanan dan menetap kerana keperluan atau selainnya. Kalau kita perlu ya, tak perlu pun tak apa. Boleh buat. Begitu juga dibolehkan menyapu pada sarung kaki, iaitu apa yang dipakai pada uh, pada kaki dari bukan kulit seperti perca kain dan seumpamanya. Yaitu apa yang dinamakan hari dengan stocking. Kerana kedua-duanya adalah seperti hoof dalam keperluan kaki kepadanya. Sama, kan? yang kulit ke yang bukan kulit kita gunakan dengan penggunaan yang sama dan elat pada kedua-duanya adalah satu tujuan dia satu dia menutup kawasan kaki kita dan kita memudahkan tak payah basah kaki kita itu elat sebenar kita menggunakan hoof atau sarung kaki macam kalau ni orang, orang sebut pakai stokin kan memang dia uh, tak perlukan basah kaki dia banyak kan maka kuranglah kaki dia akan kecut ataupun pecah dia pecah, pecah tu kalau kita orang waktu kat Sudan, kat Yemen kan siapa-siapa tak dia pakai stokin kaki dia pecah-pecah, tumit pecah-pecah kadang-kadang dia punya kaki bersisik jadi siapa-siapa yang tak nak, pakailah stokin Jadi kita pesan pada orang perempuan, pakailah stokin Siapa-siapa yang nak kaki cantik, pakai stokin Dan untuk orang perempuan Berada di hadapan lelaki Tanpa stokin, sama macam tak pakai tudung Untuk orang perempuan Selama wanita Kaki dia tu adalah tempat yang kena tutup Bukan boleh didirahkan Tak pakai stokin, sama macam tak pakai tudung Tak pakai stokin Sama macam tak pakai tudung Okey, baik Okay, dan telah tersebab pemakaiannya berbanding kuf maka dibolehkan menyapu padanya jika ia menutupi itu kawasan wajib basuh ha, kalau anda kata stokin half yang bawah buku lali tak boleh ha, stokin yang penuh yang boleh tutup buku lali ha, maka boleh kita pakai gunakan baik persoalan kedua syarat-syarat menyapu pada dua kuf dan apa yang menuduki kedudukannya syarat-syarat berkenaan adalah pertama memakainya dalam keadaan suci Ini yang sebut tadi Hikam tanya kan, ha, memakai dalam katan suci Kerana apa yang direwatkan oleh Al-Murirah Bin Syubah beliau berkata Aku dahulu bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan Maka aku tunduk untuk menanggalkan Khuf baginda, lalu baginda bersabda Maka Nabi dah basuh dah Muka, basuh tangan sapu kepala, sampai basuh kaki Maka Murirah bin Syubah Cuba nak cabut Khuf Nabi Maka Nabi kata Tak rumah, tinggalkan kedua-duanya فانهما عقدتاهما طاهرتين kerana aku masukkan kedua-dua sarung kaki kaki aku dalam dua sarung itu dalam keadaan suci okay. lantas baginda menyapu pada kedua-duanya okay. kedua syarat kedua adalah penutupan terhadap tempat yang fardu iaitu yang wajib dibasuh pada kaki jika zahir sesuatu dari tempat yang fardu maka tidak sah sapuan berkenaan ketiga keharusan kedua-duanya maka ia, ia maka tidak harus sapuan Terhadap yang dirampas Mana barang kita Sarung kaki yang kita pakai tadi Mesti benda yang halal Bukan haram Contoh macam kita rampas orang curi Yang dicuri Dan juga yang sutra Bagi lelaki Kerana pemakaiannya adalah maksiat Maka diharuskan Maka diharuskan dengan Kelonggaran Kecuali kalau dia kata orang tu ada penyakit Dan sebagainya Tak boleh sarung kaki daripada kulit Daripada bulu tak boleh Daripada sutra je boleh Maka dengan kelonggaran boleh kau tak tak boleh okay. Keempat Keempat kesucian material kedua-duanya. Mana bahan apa yang menjadi sarung kaki kita tu mestilah suci. Tadi halal, ni suci eh. Maka tak sah sapuan pada yang najis seperti yang dibuat daripada kulit keldai. Kulit keldai. Kulit babi. Ha, maka tak boleh. Atau ataupun bulu atau bulu apa bulu apa bulu apa bulu babi ke. Ha, tak boleh. Ya babi kan ada, tunjuk ada babi yang macam bibiri. Bulu kembang. Kalau dia ambil bulu tu anyam-anyam pintal-pintal jadi stocking, boleh tak? Ha, tapi benda tersebut ha, Tak halal eh? Pasal tak suci okay. Kemudian dia kata Kelima Hendaklah sapuan berkenaan Terjadi pada tempoh tertentu Berdasarkan syarak Iaitu Untuk orang bermukim Sehari semalam Atau lima kali solat Dan untuk orang musafir Tiga hari berserta Malam-malamnya Maknanya Lima belas kali solat Kalau dah mula subuh Subuh apa, Kali hari ketiga tu ada ha, start tak boleh dah Lepas tu dah tak boleh Zuhur tu dah mula Dia kena apa dia kena dia, kena, dia kena, apa dia kena, apa ambil wuduk biasa tak boleh sapu saja atas sarung kaki tapi kalau dia dah buka dia wuduk macam biasa sarung balik ah start kosong balik okey berkata okay, ini lah lima syarat-syarat yang diistimbatkan di oleh ahli ilmu bagi kesayahan menyapu pada huf daripada nas-nas nabawi dan kaedah-kaedah am yang mesti dipelihara ketika ingin sapuan persoalan ketiga cara menyapu dan sifatnya Tempat yang disyariatkan untuk sapuan adalah permukaan khuf Itu bagian atas okay? Dan yang wajib padanya Yang demikian adalah apa yang dilafaskan padanya sapuan Sapu tu maksudnya dengan saya tersebut adalah Bila kita kata sapu Maksudnya air tu kita rengis dulu Haa ni Haa Lepas kita sapu Haa sapu tu macam tu ha, Bukannya ambil air Haa itu kan Itu basuh Ambil air macam tu basuh Ambil ai renjis dulu patah baru atau sapu. Itu sapu eh? Baik. Kali sekali. Kali je. Apa dalam dalam wuduk? Sapu kepala ke, sapu khuf ke sekali saja. Tak ada tiga kali. Tak ada sapu kepala tiga kali. Sapu hanya sekali. Yang basuh paling maksimum tiga kali. Muka basuh, tangan basuh tiga kali, kaki basuh tiga kali. Ha, tapi sapu pada kepala hanya sekali saja. Sapu pada khuf sekali saja. Okey, tak ada dia kali Okey. Dia kata okey, uh, cara sapuan dia tu uh, cara sapuan bahawa disapu secara keseluruhan bahagian atas khuf. kena hari Muharirah bin Syu'bah, a uh, bayang beliau jelaskan dalamnya sifat sapuan Nabi so Sallallahu alaihi pada khuf ketika baginda wuduk, ketika wuduk. Lalu bagi, beliau berkata aku lihat baginda so Sallallahu alaihi wasallam menyapu pada kedua khuf, pada permukaan kedua-duanya. maksudnya ni, bayangkan di kaki kita kan. Uh, sapuan tu macam tu. Nah, ha, macam tu. Mana air tu? Dia ni Kemudian macam tu. Ha, senang kaki kita kanan kiri. Ha, macam tu. Ya. Ha. Nah. Ha. Buka. Buka tangan tu. Masa dia buka macam macam tu buka. Ha, buka tangan bagi atas. Buka tangan tu bagi atas. Letak kaki kau kita pun haja. Kat atas ni Dia tetap nyuatkan tangan. Ha, di kan? Ha, macam tu. Dia letak kaki kan Dia mengajar Ha? Ha tu lah Ha tu lah Ha tu lah Ha tu lah Ya Haa Ha sekali je Sekali je Haa Sekali je Haa Air saya Haa Kita ambil air tu Basahkan dulu tangan kita Kemudian sapu Ya yeah. Baik Tidak madai menyapu bagian bawah Dan tepi Dan dia tak disunatkan Tak disunatkan Sapu bawah ke tepi ke tak ada Kerana kata-kata Ali bin Abdul Talib Anhu, jika agama adalah dengan pendapat Pasti bahawa bahagian bawah khuf lebih layak disapu berbanding bahagian atasnya Sebenarnya aku telah melihat Nabi SAW menyapu permukaan khuf baginda Atas khuf baginda Jika digabungkan antara ada bahagian atas dan bahagian bawah Ia adalah sah berserta kemakruhan Kalau buat atas dan buat bawah sekali Tapi makruhlah ataupun Tak sepatutnya buatlah dan tunjuk Itibak Nabi ini kan buat apa Nabi tunjuk dia over pula Nabi buat macam Tapi kita rasa haa, Habis Ini ha, ya. ilmu kalam, kalam Baik Pertanyaan keempat Tempohnya Tempoh sapuan pada dua khu Berhubung dengan Seorang mukim Dan siapa yang Perjalanannya tidak Membolehkan untuk Mengkosar salat Adalah sehari semalam okay. Siapa yang Tak musafir mukim Dan safar dia Tak membolehkan dia kosar Dan dia bertam ke sini Tak bolehkan kosar Dari abang kita pening tadi Boleh Okey. So, jadi dia dia apa, dia dia apa dia dia apa dia, dia bolehkan oh, Ah siapa yang tak boleh kasar tak boleh apa dia dia, dia punya dia punya kad kadar dia adalah sehari semalam. Dan berhubung untuk seorang yang musafir satu perjalanan bolehkan untuk dia kasar Tiga hari berserta malam-malamnya. Kerana Ali hadis Ali bin Abi Talib Rallahu, beliau berkata Rasulullah SAW telah menjadikan Tiga hari berserta malam-malamnya untuk orang musafir dan sehari semalam untuk orang yang bermukim. Persoalan kelima. Pembatal pembatal bagi sapuan di atas kuf. Maksud dia lepas benda ini terjadi, anda tak boleh dah buat lagi. Yang kena kena kena renew balik. Wuduk balik semula, pakai balik. Ha baru start balik. Qasar? Ambil dia tak faham. Kita kan musafir berjalan. Awak di mana? Pining. Orang yang yang musafir boleh qasar solat. Maka untuk dia 3 hari 3 malam. Sapu pada kuf tadi. Kalau orang yang Dia berjalan Macam dia bertam ke sini Daripada apa, apa Kuala muda ke sini Yang tak sampai jarak Jarak perjalanan dia ya, Ada perjarak Tapi tak cukup Untuk kosar solat Maka dia macam orang mukim je Sehari semalam lah Sehari semalam je Ha Dan tadi kalau orang tu Yang yang kosar Yang dia boleh kosar solat Mestilah, kalau tak boleh. Macam mana? Kalau orang mukim kan Dia payah ustaz Nak buka Setelah mukim Buka kasut dia Kejar Ha tu Ha tu Korang hari, hari, hari, hari macam dia boleh tapi kena tanggal sarung balik, tanggal sarung balik. Ha, dia boleh buatlah. Macam kat katakanlah wuduk dia ha, biasa tu macam Dia lah macam ni, dia, sini, dia, dia, kan, dia perlukan nak nak nak nak bekerja payah nak tanggal-tanggal. Tapi still kalau dia bukan musafir, bukan musafir, maka dia tiap kali Lima kali solat dia kena renew baru. Sehari semalam. Oh. Sehari? Esok, esok, esok, esok, esok, esok, esok sampai subuh Katakanlah kita buat Kita start pakai pukul 8 hmm. Kemudian besok pukul 8 Dah habislah Katakanlah kita batal wuduk pukul 9 So kita kena start, basuh kaki kita Haa, hmm. lepas tu sarung balik Start balik Zuhur garam Kalau batal Zuhur garam sapu je lah Asal Hmm Ni kita bincang bukan mengenai masalah mandi. Oh, tak, oh, tak, mandi, tak, okay. tak mandi. Tak mandi, tak ya, bincang ya, mandi. Air tak ada, ya, tak ada. Tak, air ada. Ya, ya. dia pin, pin bukan tajuk air kak. Ini tajuk tak ada masalah air. Tajuk ya, sapu, ya, ya, ya. Okay. sapu pada. Okey. Sapu pada kov tak ada kaitan dengan air ada atau tak ada eh? ya, ya. Siapa pun perempuan ada stokin kan. Kata kalau akak pakai pukul 8 pagi. Ha, Dah pakai uduk Dah uduk Ataupun sebelum subuh Yang sebelum subuh uh, Sarung Sarung kaki Kemudian katakanlah Pukul 9 batal Boleh sapu Pukul 11 batal Boleh sapu ha, Asal pasal Besok pagi Sebelum subuh tu Dah takde lah Dia kalau nak pakai Kalau saya pakai lah Siapa tak pakai stokin Macam awak, -awak semua Tak payahlah Yang pakai lah Ya ha, Dia pasal keperluan Awak tinggal tempat macam ni Tak rasa Be -be. Awak pergi tempat sejuk Tak rasa lah Betul, betul Ah, ha. uh -huh. Okey, baik okay, okay. Okay. Kau pecah kaki bahaya okay. Baik Akan terbatal sapuan dengan perkara berikut pertama Bila terhasil apa-apa yang mewajibkan mandi Terbatallah sapuan Bila awak kena mandi wajib Maka sapu tak boleh lah, kena tanggal lah mandi Kerana hadis sapuan bin Asal, asal Beliau berkata, dahulunya Nabi SAW merintahkan kami Apabila kami musafir, Bahawa kami jangan menanggalkan khuf kami selama tiga hari Berserta malam-malamnya Melainkan dari kerana junub Kalau junub baru tanggal Kalau tidak jangan, tanggal Nabi SAW okey. Kedua, apabila zahir sebahagian kawasannya fardu Itu zahir sebahagian kaki, terbatallah safuan Maksudnya kalau jangan tanggalkan stoken tu lurut Atau khuf tu lurut tu nampaklah buku lali ha, Maka batal Maksudnya kejap lagi kalau ni sarung balik kaki pun, kejap lagi bila dia batal wuduk kena tanggal basuh kaki. Tak boleh sapu saja. Tak, dia kena, mula -mula, kena ada, so, Betul. Dan suci ha. dan kena suci, ya. Okay. Baik. <coughs> Tapi kalau terbuka kawasan yang kita ni, maksud dia katakanlah kita pakai takkan <coughs> wuduk kita masih ada. Kejap lagi kalau batal, tak boleh dah sapu. Kena tanggal ha. basuh balik. Ha. kalau sami wuduk Ya. Baik. Okey, ketiga, menanggalkan dua kuf. Ha, Okey, aku ni uh, akan membatalkan sapuan. Siapa tanggalkan kuf dia, maka batal lah sapuan dia, tak boleh. Ha, dia kena start balik. Dia okay, dah menanggalkan salah satu daripada dua. Dari dua kuf berkenaan, sama-sama menanggalkan dua sekali. Tanggalkan satu pun sama. Okey, sebut tanggalkan dua-dua. Untuk pendapat kebanyakan ahli ilmu. Keempat, tamat tempoh sapuan akan batalkannya. Kerana sapuan adalah dimasakan dengan waktu yang tertentu oleh pihak Mersyariatkan, itu Allah Ta'ala dan Rasulnya Letakkan masa dia Sehari semalam atau tiga hari tiga malam okay. Maka tidak ada Penambahan mengatasi tempoh yang diperakui Kerana mafkum hadis berkenaan uh, pema, uh, uh, hadis-hadis pemasaan Yang letakkan masa, kita kena tengok Ada pemasaan, jadi kita ikut masa tersebut Baik hmm. Pertanyaan ke enam Permulaan tempoh sapuan, bila nak mula okay. permulaan tempoh sapuan daripada hadas Sesudah pemakaian tetap kita pakai lepas subuh. Pas subuh bila kita batal wuduk kita. Ah ha, katakan pukul 9 pagi baru batal. Ah ha, itu permulaan. Contoh seorang yang berwuduk untuk solat fajar. Habis makan Zuhur, kemudian terbit matahari dia berhadas. Ah ha, batu pagi dia tak ada. Okey maka dia kata dan dia tidak berwuduk. Kemudian dia wuduk pada sebelum solat Zuhur. Permulaan tempoh adalah pada terbit matahari suatu hadas. Maksudnya, akan kata pukul 7 dia hadas. Ah ha, 7 besok tak bolehlah. Okey. Okey, apa dia kata pula sebahagian permulaannya adalah ketika dia berwuduk sebelum Zuhur, iaitu sapuan selepas hadas. Ketika dia sapu first time, ah ha, itu yang mula. Zuhur kan. Ada ha, pendapat dua pendapat. Satu pendapat, dia sarung dia, dia start hadas, itu permulaan. Ha, tak ada wuduk kan? Tak ada wuduk sampai la Zuhur dia berwuduk. Okey, ha, yang ini permulaan dia. Ada ha, kata tak tak tak. Yang atas. Ah ha, start sapu tu permulaan bagi tempoh. Okey. Persoalan ketujuh menyapu pada anduhan, serban dan tudung uh, kepala wanita. Anduhan, pengekang-pengekang dan juga yang seumpamanya seperti simen yang ikat pada patahan agar ia sembuh dengan uh, bercantum. Uh, akan dah, dan akan disapu padanya. Mana kita ada ada ada bandage. Kita ada bandage, kita ada cast. Cast kan, eh? dia dia apa, apa? tulang kita patah. Okey, kita hanya sapu di atas uh, uh, kalau luka-luka tu atas luka dia atas plaster tu tak perlu tanggalkan tiap kali ah, tak ada tak perlu ok jadi kata uh, sapu. begitu juga akan sapu pada pelekat dan balutan yang letakkan di atas luka semua benda-benda ini akan disapu di atasnya dengan syarat bahawa ia pada kawalan keperluan Yalah, jangan luka panjang ni tutup sampai sini tutup sini dah lah kan plaster tu panjang tu dah lah eh luka panjang ni letak pasal sini habis ada keperluan je Okey, bukannya luar daripada batasan. Okey, uh, jika ia melebihi keperluan, uh, ke, uh, a ada keperluan, maka ia mestilah menanggalkan apa yang melebihi keperluan. Mana dia letak sampai sini? So yang sini kena buahlah. Yang kawasan luka tu yang ditinggalkan untuk disapu. Luar keperluan tak payah. Okey. Macam kasut maka perlu pasal orang kata dia letak pendek saja, nak tak luruslah kaki orang tu. Tak luruslah kaki orang tu, dia terpaksa buat panjang. Sepanjang mana? Kawasan untuk menghalang tulang tu bergerak kalau, tangan, kita ambil udu, basuh, ditolak, ha, kalau yang sini basuh Yang atas ni basahkan tangan Sapu Sapu sekali sapu ya. Sekali, ya. Yeah. Baik Diaruhkan menyapu di, atas, di atasnya ketika hadas Yang besar dan kecil, boleh Mandi pun boleh, wuduk pun boleh ha, Kalau kita mandi pun Kita Kita ni sapu atas tu Kemudian yang bahagian lain basuh Bagian lain basuh Bahagian tu saja. Kita sapu di atas balutan okay. uh, Tiada bagi uh, Menyapu di atasnya uh, Sebarang waktu Dia tak ada batasan waktu 3 hari 3 malam ke tak ada, ada. Ha, tak ada. Uh, Atau sebarang hat Bahkan sapu, sapu di atasnya Sehingga penanggalannya Atau kesembuhan apa di bawahnya Maka Luka tu sembuh ada ha, Ataupun uh, apa, Kita dah tanggalkan uh, sarung tu ada ha, stop ha, Tapi kalau selagi dipakai Selagi tu disapu Tak kira berapa hari pun dan untuk itu adalah bahawa menyapu di atas anduhan adalah satu desakan. Dan desakan adalah dianggarkan dengan kadarnya. Dan tiada, dan tiada perbezaan dalamnya di antara kedua-dua hadas tersebut. Mereka kita sapu sebab keperluan. Dan keperluan dibuat anggaran bagi keadaan tadi. Mudarat orang itu kena air macam mana dan sebagainya. Dan kita nak ambil kira lah. Jadi okay, kita pakai. Demikian juga, diharuskan menyapu pada serban. Dan Ini adalah apa yang, dia, dia yang meliputi terhadap kepala dan dililit padanya dalil untuk itu adalah hadis Abu Hurairah bin Syu'bah bahawa Nabi Sallallahu telah menyapu pada serban pada ubun-ubun dan dua kuf Mana Nabi habis sapu ya serban? Sapu pada ubun-ubun, sapu, sapu, sapu pada serban. Ayat tu, sapu pada serban, sapu ubun dan sapu pada kuf ha, dia dia dia memang sebenarnya ubun-ubun sahaja tak ada. Ha, dia tak ada ubun-ubun saja. Kalau buat ubun-ubun, atas tu kena sapu juga. Maksudnya Nabi pernah menyapu di atas seban. Kalau kena payah nak lilit balik sapu di atas serban sahaja okay? uh, Dan hadis bawah bagi Nabi SAW Telah menyapu dua khuf dan khimar Iaitu serban Kain, tudung kepala okay. Menyapu di atasnya tidak mempunyai waktu terhad Tetapi jika disusuri Jalan berjaga-jaga dan tidak disapu padanya Melainkan apabila dia dipakai dalam keadaan suci Serta mengikuti tempo terhad Bagi menyapu atas dua khuf Nasyai lebih elok Walaupun sebenarnya ikutkan dalil tak ada sebarang batasan untuk sapu pada serban, sapu pada khuf dan sebagainya. Khuf ada tempoh. Tapi serban tak, tak datang dalil. Sepatutnya tak ada sebarang larangan. Tapi untuk orang tak buka serban langsung payah juga. Ah ha, tak ada busuk ke. Ha, kita pelik sikitlah baik. Manakala tudung wanita pula. Okey, ia adalah apa yang ditudung dengannya kepala wanita yang sebaiknya adalah tidak disapu di atasnya melainkan apabila terdapat kepayahan untuk menanggalkannya atau kerana penyakit di kepala atau sebagainya. Maksudnya kalau perempuan, terpaksa wuduk depan khayak ramai. Kan tempat terbuka kan? Maka dia boleh sapu pada ubun-ubun, lepas tu basahkan sapu di atas, tudung. Seperti Nabi buat sapu di atas, serban. Kalau tempat tu tak boleh, dia nak buka, tudung dia. Maka boleh dia sapu di atas, tudung tersebut. Kerana penyakit atas sebagainya, sekalipun kepala berkenaan, diselaputi dengan inai dan sebagainya dibolehkan menyapu di atasnya keperluatan Nabi SAW dan secara umum kesucian pada kepala terdapat satu pengudahan dan peringkasan antara umat ini so, umat kita akan jadi mudah untuk beramal dengan perkara tersebut maksudnya untuk perempuan yang berada pada kawasan kaya ramai, untuk elakkan dia apa dia terdedah tudung kepala dia sebagainya, maka sepatutnya kita bolehkan untuk benda disebut mana dia tolak-tolak sikit tudung dia sapu sini Sapu atas Tudung Cukup Macam Nabi sapu di atas Serban Kalau perempuan tak boleh buka Tudung dia Dia harap ramai Semua ha, orang buka je kan ha, tak, tak, tak, tak boleh Macam mana Tak nampak tak kena lah Kena buka lah Kalau kena, kena masuk ke bawah lah Kalau boleh ha, Pasal dia kira menggantikan Kepada uh, sapu, Sapu Sapu kepala sapu kepala Yang sapu kepala memang Sekali dengan tudung dia ya, tahu ha, Tahu Kadang-kadang ada orang suka buat Apa, pakai tudung sekali apa, Nampak telinga Okey, baik Setelah so, sekejap Keput jam Tak nah, boleh Baik Seban untuk telinga, dah tahu Baik Bab ketujuh Hukum-hukum mandi Bab ketujuh Hukum-hukum mandi Persoalan pertama Makna mandi dan dalilnya Maknanya mandi atau rusul Eh, rusul eh Bukan ruslun Ruslun basuh Ruslun mandi Ruslun eh Dari segi bahasa Ia kata nama terbitan Daripada Rasalah Assyai'ayarsiluhu Raslan wa ruslan Seorang so, tu membasuh Sesuatu Dia membasuhnya uh, Secara basuhan ataupun Mandian lah Ruslan, rusul Iaitu pembasuhan sempurna jasad seluruhnya Dan mandi tu maksudnya pembasuhan sempurna jasad seluruhnya Maknanya dari segi syarat adalah meratakan air Meratakan badan dengan air Atau menggunakan air yang suci pada seluruh badan Berikut sifat khusus atas bentuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ratakan air Cuma macam kita sebut boleh tunjukkan wudhu Orang kita sampai sekarang tak boleh terima lagi lah Untuk mandi dengan air yang sedikit sebab kita biasa buka air banyak kalau air tak ada tu kita bisinglah kan air tak ada pasal air tu ada je nah, cuma kita tak biasa gunakan air tu seperti mana nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan okey hukumnya mandi adalah wajib apabila dilapati sesuatu sebab untuk mewajibkannya kerana firman Allah Taala dalam surah al-maidah wa in kuntum junuban faktaharu kalau kamu junub maka bersucilah yang ini mandi hadis-hadis yang datang di dalamnya cara cari cara mandi daripada sebilangan para sahabat yang menunjukkan kepada Rasulullah SAW juga menunjukkan kepada mewajibkan. Para sahabat belajar dari Nabi mewajibkan akan mandi tadi akan akan datang satu potongan daripadanya tidak lama lagi insyaAllah. Allah. Okay. Ketiga perkara mewajibkan untuk mandi. Okay. Apa mewajibkan mandi? Dan mewajibkan mandi kerana sebab yang berikut. Pertama keluar mani daripada tempat keluarnya dan disyaratkan bahawa ia adalah pancutan dengan kesedapan dari lelaki atau perempuan Maksudnya, kalau dia keluar mengalir tanpa sebarang perasaan mengalir tumpah macam itu saja tanpa sebab tak ada, tak ada sebarang ereksi dan sebagainya ha, maka itu bukan, bukan, bukan sifat yang menyebabkan tadi ha, masuk situ eh? kerana, kerana firman Allah Taala dalam surah al-maidah wa in kuntum junuban fattahharu kan samujuna maka hendaklah kamu bersuci okey dan nabi Muhammad SAW berkata kepada Ali apabila kamu pancutkan air ila dafqal ma fak uh, fak fak fak fa uh, fa tasil mandilah bila kau uh, pancutkan air maka mandikanlah Ma mandilah melainkan bawa jika dia tidak uh, uh, uh, jika dia tidak berkeadaan tidur dan sempamanya maka tak ada syarat kesedapan kerana orang yang tidur barangkali tidak merasakannya kerana sabda nabi SAW alaihi wasallam ditanya adakah wajib ke atas wanita mandi bila dia mimpi nabi kata ya apabila melihat air mana kalau orang tu tidur tak kira dia rasa sedap ke tak sedap maka automatik dia terus kena mandi dia nampak air dia bukan, bukan kena rasa sedap bau nampak air bau-bau eh, kena mandi dia kena nampak air je dia kena mandi eh dengan nampak air basah dia kena mandi ha nah, ini adalah semua disepakati okey kedua sebab yang menyebabkan untuk mandi wajib adalah tenggelam takut zakar keseluruhannya atau satu kadar di paling dekat dalam faraj Kemalu, kemaluan wanita eh. sekalipun tidak terhasil inzal dengan tanpa lapik Mana, sekalipun tak ada inzal tak ada keluar mani pun ada kira jatuh dah Ha, dan dengan tanpa lapik tapi lah, tanpa lapik ni uh, tak timbul tajuk pasal zaman kan nanti orang kata kondom pakai tak salah lah pula ha, sedangkan kita kata kalau pakai kondom pun sama je kerana sabda baginda SAW okay, dia kata bila dia duduk lelaki terduduk di antara anggota wanita tu yang empat puha atau uh, betis puha dan betis ataupun uh, tangan dan juga kaki okay? dan menyentuh kemaluan atau akan kemaluan maka wajib mandi okay. ketiga Islamnya seorang kafir sekalipun dia seorang murtad orang yang kafir masuk Islam ataupun seorang murtad masuk Islam balik maka dia sepatutnya mandi kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Qais bin Asim ketika dia masuk Islam agar dia mandi keempat berhenti haid dan nifas untuk wanita bila darah haid berhenti atau nifas berhenti maka dia kena mandi kerana hadis Aisyah radhiallahu anha bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaisy Nabi kata apabila datang haid maka tinggalkan solat dan bila ia pergi mana uh, haid pergi Maka mandilah dan solat Dan nifas adalah seperti haid dengan kesepakatan Nifas ni adalah darah yang mengiringi kelahiran Bila seorang wanita melahirkan anak Darah yang keluar berterusan mengiringi kelahiran Itu dipanggil nifas Kadang-kadang ada 40, ada kadang-kadang singkat, ada yang lama Itu keadaan masing-masing lah Cuma pentingnya adalah bila darah tu berhenti Maka wanita tu wajib mandi Baik Kelima, kematian dan sabda baginda SAW dalam hadis pemandian anak perempuannya Zainab Ketika kematiannya, kematian Zainab Basuhlah ia, basuhlah anak perempuan aku tu Dan baginda bersabda mengenai orang yang berihram Basuhlah dia dengan air dan bidara Tapi jangan kenakan dia wangian so, Orang tu mati dan kena ikhram, jatuh daripada unta-unta tu pijak So Nabi suruh mandikan dia Tapi jangan letak wangi wangian, -wangian apa ha, pasal dia akan dibangkit di hari akhirat dan akan bertalbiah ihram dan masuk dalam ihram okey dan itu adalah dalam bentuk ibadah iaitu okay, dalam bentuk ibadah eh? kerana sesungguhnya jika ia adalah uh, daripada hadas ia tidak akan terangkat beserta dengan kekal puncanya okey pasal sebenarnya tajuk tajuk asalnya kenapa kita kita mandikan tu sebab ibadah aja sebab so, sebenarnya jika ia adalah uh, adalah daripada hadas kenapa orang yang mati tadi hadas dia lagi tidak tak ada dah hadas tapi yang kita balsuh dia buat apa? Mandi kan dia sebab ibadat. Yang orang dalam perintahkan kita buat. Kita buatlah. lah. Ha, itu tanggungjawab kita lah pula. Bukan dia wajib mandi sendiri. Jenuh juga kan mayat mandi sendiri. Ha, maksudnya kita kena mandi kan dia. So perbuatan mandi kata dia adalah ibadat. Yang kita kena buat. Dan bukan kerana dia ada hadas. Kalau dia bersih sekalipun, tetap kena mandi. Walau dia baru mandi. Orang tu baru mandi. Dia mandi-mandi, dia tidur. Lepas tu kemudian, kita pun datang. tinggal eh, Pak Mat. Haa. Dia mai baru mandi tadi. Mandi. Ha, tak dia mandilah. Ha tak ada. Kena mandi juga. Kena mandi juga eh. Kerana dia tak terangkat Berserta kekal punca. Memang kita tak ada tak ada tekat, tak ada terangkat pun hadas. Ya eh, punca mandi tu kekal, tak terangkat daripada uh, orang sebut. Hadas ada ke tak ada tak import tajuk. Okey. Baik. Persoalan kedua. Mengenai sifat mandi dan caranya. Untuk mandi dari junub ada dua cara. Satu cara digalakkan, itu cara yang macam Nabi tunjukkan dan satu cara dibolehkan. Adapun cara digalakkan adalah bahawa dia, itu orang sebut membasuh dua tangannya dahulu. Dan kemudian dia basuh kemaluannya dan apa-apa menimpanya daripada kotoran. Kemudian dia berwuduk, wuduknya untuk solat. Kemudian dia mengambil dengan dengan tangannya air lalu selak-selak kepada rambutnya. Kemudian dia masukkan jari-jarinya pada pangkal rambut sehingga dirasakan kulit dibasah. Kemudian dia uncheduk air ke atas diri dia tiga syedukan dan dia, kemudian disiramkan air seluruh badannya kerana hadis ah, insyaAllah yang sepakati terhadapnya macam ni lah dia maksudnya dia, dia kena buat macam ni ok dia bila mula-mula sekali dia basuh tangan kemudian dia ambil air bersihkan kemaluan dulu ha, kemudian dia ambil lagi air ada start bersih tangan-tangan dia bosok ha, bagi hilang kesan-kesan kotoran kalau ada lagi kemudian dia start basuh tangan kumur-kumur masuk air dan hidung sapu, basuh muka tangan hingga siku kemudian basuh kepala, basuh kaki. Kalau dia nak wuduk penuh. Jika tidak, madai dengan dia mula-mula basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, kemudian start basuh kepala dia ambil air, dia start ambil air itu dan ratakan ke dalam ah uh, urat-urat apa akar-akar rambut dia. Mandi ambil hadas. Okey. Kemudian 3 kali, 3 cedok. 3 cedok. Kemudian bawa dia ambil air itu, basuh badan kanan dia. Kemudian ambil air, basuh badan kiri dia. Kemudian last sekali basuh kaki. Ha, itu cara yang apa uh, kita yang, yang yang digalakkan. Ada pun cara yang uh, akhir okay, kata ada pun cara yang digalakkan. Ya. Cara apa cara dibolehkan bahawa dia meratakan badannya dengan air. Bermula dia berserta niat kerana hadis Maimunah. Okey dia, dia cara eh cara yang dikatakan ni Dia ratakan air bermula dengan niat. Okey dia niat dia Kemudian dia ratakan air habis. Okey. Kerana hadis Maimunah dia kata telah meletakkan. meletakkan. Ma'amunah, dia kata telah meletakkan Rasulullah SAW, bekas air janaabah. Maka baginda menuangkan air ke atas dua tangan baginda. Lalu baginda basuh kedua-duanya atau tiga kali. Uh, kedua-duanya uh, atau tiga kali. Dua atau tiga kali. Kemudian, baginda berkumuk-kumuk. Kemudian baginda istim syak. Mena baginda basuh wajah. Dua lengan baginda. Kemudian baginda menyiram ke atas kepala baginda air. Yang saya kata tadi kan. Ambil air terus, siram. Dia tak wuduk tadi. Dia lepas basuh tangan. Dia terus basuh Ambil air, siram ke atas kepala okay. uh, Kemudian bagi membasuh jasad baginda Lalu aku telah datang kepada baginda dengan tuala Lalu baginda tidak menginginkannya Baginda merenja-renja sekalian air dengan dua tangannya Nabi buat macam tu je Renja-renja air tu dari badan uh, Tapi Nabi tak ambil tuala okay. Ini satu contoh lah okay. Kemudian ada uh, kata uh, dalam, Juga seperti hadis Aisyarul Anha Dalamnya Kudian baginda menyelak Nyelak rambut baginda dengan tangan baginda sehingga bila baginda merasakan bahawa telah disiram kulitnya baginda menyiram ke atasnya tiga kali sebab tiga kali dia baginda basuh seluruh jasad baginda Sallallahu s.a.w ha, so kalau style kita ni yang kita biasa buat ni yang style buka-buka pipe terus ha, itu harus je itu harus ha, boleh tapi kalau ni kita nak buat style apa cara yang apa macam Nabi buat ha, dia kena mulakan basuh kemaluan kita dulu siap-siap kemudian kita basuh tangan kita bersihkan kemudian ambil uduk Kemudian wuduk tadi, kalau kita ambil sampai habis Lepas tu bostad, kita ambil air Pasahkan kepala kita Tiga kali, tiga ceduk Kemudian bostad basuh, badan kita belah kanan Belah kiri, dan lepas kali kaki ha, Itu cara yang yang kita panggil apa uh, Ikut sunnah Nabi Muhammad SAW Jadi galakkan, kita ada satu lagi cara Yang kita kata, asal ke sampai air, sudah ha, Tak perlu ada wuduk, tak perlu ada apa Ok? Dua tu, uh, dua boleh Macam mana? mana boleh sebab awak tak hadah besar apa nak mandi mandi mandi. kalau kita dalam Quran Karim bila kita hadas kecil kita dah suruh wuduk bukan mandi mandi kita tu tak menghilangkan tak, tak menjadi tajuk untuk lebih bersih daripada wuduk kadang-kadang ada orang kita di timbul saya ingat dulu dekat ni lah dekat, dekat belah pening ada timbul tajuk ni zaman apa zaman dulu apa nama zaman uh, kaum muda apa nama saya tak ingat nama yang ni daripada, daripada Indonesia tu Ha, asam bandung asam bandung zaman-zaman okay. kita perbahasan dia adalah dia kata bandi itu lagi bersih daripada wuduk tak boleh lah sebab aku nak kata apa aku nak kata ya ayuhalladina amanu hai orang beriman idza qumtum ilas salah ketika bangun nak mendirikan solat pargsilu wujuhakum basuhlah wajah kamu wa aidiyakum ilal marafiq tangan kamu yang kesiku wamsahu biru'usikum sapulah pada kepala kamu wa'rjulakum ilal ka'bain dan kaki kamu sampai buku lali wa inkuntum kuntum junuban fattaharu kalau kamu junub maka mandilah bersuci lah itu mandi yep ada salah lah salah lah Salah. Kitanya budaya tak biasa yang macam tak berlaku tadi 3 hari. Kalau kita tak duduk hotel betul, tak mandi 3 hari ni ada tengah ada biki apa tu. kalau tinggal tempat yang macam-macam tempat ada salji sebagainya memang pun. Memang tak ke mandi di gari. Seminggu pun tak mandi kadang. Nah, tapi cerita dia macam teks tadi kan macam masalah peluh kita masam. Tapi bukan najis. So ikut pada al-Quran lak tadi tak ada mandi tadi lebih baik mandi wuduk. Bakar tak hilang pun. Kalau awak mandi buat apa? Pasal awak tak hadas besar, hmm. awak mandi buat apa? Dia tak boleh jadi. Pasal dia mesti, bila tak hadas kecil, mesti wuduk. Hadas besar baru mandi. Ha, kalau mandi hadas besar, baru kita bahaskan. Berkenaan dengan kita pergi terus uh, solat tanpa kita ambil wuduk balik. Ha, itu pun kalau tak sentuh kemaluan. Sebab Nabi bersentuh kemaluan baginda pada permulaan. Orang sentuh kemaluan, dalam mandi wajib, dia sama seperti orang yang tengah mandi kentut mandi sah tak dia batalkan uduk. batalkan uduk lah batalkan uduk mandi mandi hadap terus solat terus solat ataupun, ataupun dia mandi tadi kan dia bersih kemaluan dia tak sentuh dia awal terus saja, dia boleh lah mandi cara harus dia pun boleh tujuan simpul kan dia bersih kemaluan tujuan simpul lepas tu keluar-keluar terus solat tak ada Ah, ha. tajuk dia sekarang ni, jangan sentuh kemaluan balik lah kalau buat sentuh kemaluan balik ada masalah lah Ayah ah, boleh lah. Bukan illa wudu. Itu tajuk asalia mandi wajib tadi boleh menghilangkan sekali hadas kecil. Ha. Pasal wudu nasab wudu guna untuk solat kan. Macam mana? Wudu asal macam kita mandi hadas tu wudu juga untuk solat. Ya betul. Nanti tadi kita kita bincang sekali ni bukannya ni yang orang tak wuduk. Yang terjun. Itu terjun sungai terus. Bismillah terjun. Ada tak wuduk hadas besarlah. kecil mana boleh jadi? Tak ada masalah. Ya bersih kemaluan dia kemudian dia terjun dia tak nak salah tapi kalau dia kata tengah terjun tadi pegang-pegang kemaluan dan batal lah hudu awak kalau mana kalau dia tak perhatikan maluan ada tukis rumah lalu lepas tu dia masuk bong dia tak berhubung terus terus terus kan terus kan terus kan saya buat pukul solat kalau solat ni hudu jadi, terjun, Bukan macam buduk Pasal mandi tadi menghilangkan Semua sekali hadas oh, Faham ye. tak? Mandi tu boleh angkat ada kecil, ada besar sekali Itu, kan? Itu sebab dia oh, Kalau nak kata Ayat tu kata Wain kuntum junuban Fataharu Kalau kamu junub Tak, tak boleh lah kalau kamu tak junub Bukan hadas, junub oh, Define bahan Yelah Takut senarlah Oke, okay, jelas eh? Dan tajuk macam masalah orang mandi sekali zaman kita sekarang ni dia mandi kemudian sentuh kemaluan balik. Kasih tu bermasalahlah pasal dia macam orang. Padahal kita sebut, perkara batal ke wuduk adalah menyentuh kemaluan. Sebab so, awak sentuh kemaluan awak tengah-tengah mandi tadi, maka anda seperti orang yang mandi sambil kentut. Mandi sambil kentut. Betullah mandi tapi kentut. Ha. Awak punya hadas besar hilang. Hada kecil awak ada lagi. Oh, ha. Okey, baik. Okey, tidak wajib ke atas wanita <coughs> merungkaikan rambutnya dalam mandi daripada berjunuk. Junuk tu maksud dia dia mandi kerana persetubuhan dengan suami sebagainya. Sebab benda ni akan menyusahkan dia. Okay, dan dia dimestikan perkara berkenaan ketika mandi daripada haid. Kerana Ummu Salamah berkata, beliau berkata, aku telah bertanya berkata ya Rasulullah semuanya aku seorang wanita yang mengetatkan ikatan rambut. Buat tocang ke buat apa kan Dan aku perlu merungkai Adakah aku perlu merungkaikannya Untuk mandi junub. Baginda kata uh, Sebab dia tidak Hanya memadai engkau cedok Di atas kepala engkau Tiga cedokkan Kena kau siram ke atas diri engkau Maka engkau akan suci Mana ambil air Tiga cedok Dekat atas kepala tu Ratakan dalam rambut-rambut tu kan Dan sebagainya Dan sanggul tu ke Kemudian Basuhlah seluruh badan Engkau telah suci So benda kalau kita nak suruh buka Tocang Pasang tocang Susah lah perempuan tu. Berjunuk tadi mungkin berlaku berkali-kali dalam satu hari. Sedangkan haid hanya berlaku sebulan sekali. Okay? Persoalan ketiga, mandi-mandi yang digalakkan. Okay, mandi wajib dah habis, mandi sunat pula. Telah berlalu penjelasan mandi-mandi yang wajib. Sementara mandi-mandi yang disunatkan dan digalakkan adalah Pertama, mandi daripada, daripada setiap persetubuhan. Okay, kerana uh, hadis Abu uh, uh, Rafi'i, Beliau, uh, bahu barat Nabi SAW, uh, Pernah pada satu malam mandi. Di sisi dia ini dan di sisi dia ini mana dengan dia ini bini dia, dia ini pernah Mana dengan bini dia dan ini pun pernah mandi juga. Beliau berkata pun aku aku pun berkata ya Rasulullah mengapakah tidak kau jadikan ia satu mana mandi sekali dah. Nabi kata apa ia lebih bersih, lebih elok dan lebih uh, suci. Uh, Nabi Sallam mandi mana dengan isi pertama apa tu dapat hubungan di mandi. Mereka dengan, dengan isi kedua mandi belak. Okay, Kain, buat sekali kan bagus. Nabi berkata ia lebih elok lebih lelok lebih, ber, lebih bersih lebih lelok lebih suci. Okey dah kata. Okey. Kedua mandi untuk Jumaat. Kerana sabda baginda sallallahu alaihi bila datang seorang kamu akan Jumaat maka hendak dia mandi. Okey kena mandi. Datang Jumaat dalam keadaan tak apa ber, datang perhimpunan umat Islam tapi dalam keadaan yang tidak bersih. Ah ha, itu, itu tak, tak digalakkan langsung. Ia adalah mandi digalakkan yang paling ditekankan. Bahkan segerang para ulama kata mandi Jumaat ni wajib. Okey. Baik. Kemudian mandi untuk dua hari raya. Adil fitil atau adil Adha Kenapa? Sebab kita nak berhimpun dengan orang Maka perlu kita Tidak membawa-bau yang busuk Mengganggu orang Daripada duduk sebelah kita Keempat Mandi ketika ingin berihram Untuk umrah dan haji Kita nak pakai ihram untuk umrah Atau pakai ihram untuk haji Maka digalakkan kita mandi Kerana baginda SAW telah mandi Untuk ihram baginda Wasallam. Kelima Sesiapa yang mandikan mayat Kerana Sabda bagi Nabi SAW Bagi siapa yang mandikan mayat Maka nak dimandi aa, Digalakkan Ini bukan wajib eh Digalakkan aa, Tak ada kaitan dengan badi Tak ada kaitan dengan apa-apa Tapi dia adalah Sunnah yang Nabi SAW suruh kita buat Perusahaan keempat Hukum-hukum yang merangkumi Sesiapa yang wajib aa, Yang wajib terhadapnya mandi Hukum-hukum okay, yang dinatijahkan Di atas semua itu Boleh disimpulkan dalam apa yang berikut Pertama, tidak boleh untuk diam dalam masjid. Orang yang junub tak boleh diam dalam masjid, melainkan melintas laluan saja. Masuk lintas, keluar tak apa. Jadi lepak dalam masjid tak boleh. Kerfiman Allah Taala dalam Quran dalam surah An-Nisa 43, uh, la taqrubus salata wa antum sukara. Jangan kamu hampiri masjid dan keadaan kamu mabuk. Wala junuban, yang kamu hampiri dalam keadaan junub, illa abiri sabilin, kecuali kamu melintas jalan hatta tathilu sampai kamu mandi. Dah mandi baru boleh lepak dalam masjid. Apabila dia berwuduk dibolehkan untuk dia diam dalam masjid kerana sabitnya yang di, uh, demikian daripada sekumpulan para sahabat pada zaman Nabi SAW. alaihi serta kerana wuduk akan meringankan hadas dan wuduk adalah salah satu penyu, dua penyucian tapi wanita yang yang yang haid tak boleh apa benda pun wuduk pun tak okey meringankan orang yang junub boleh ringan dengan wuduk junub boleh ringan dengan wuduk sebab Nabi suruh orang yang nak tidur lepas junub ataupun dia nak makan ke nak buat benda lain ke Nabi suruh dia wuduk dahulu tunjukkan dia ada uh, efek dalam meringankan uh, hadas orang tersebut okay. kedua tidak harus baginya menyentuh mushaf ha, kena dalilah dalil yang sama kerana firullah taala surah tuwakif 79 uh, la yamsuhu illa almutahharun tidak menyentuh ia melainkan oleh makhluk makhluk yang disuci, diakui, bersih suci disucikan dan kadang sabda baginda sallallahu alaihi wasallam ala yamsu alquran illa tawahir. bagi saya sebenarnya hadis uh, muwatta malik dan kuat jangan sentuh quran kecuali orang yang suci itu yang kuat yang menyebabkan para ulama di Saudi Arabia pun bercakap sedemikian. Ha majoriti. Kalau orang tu ambil macam pendapat Syailbani sembang mungkin tak ada tapi kalau ulama macam Syekh bin Baz Ibnu Uthaimin, uh, Soleh Fauzan semua kata kena. Tak kata hadis ni hadis ni hadis ni adalah hadis yang makbul. Diterima sebagai hujah. Okey, baik. Ketiga, tidak diharuskan baginya membaca Quran. Uh, ini ni ada perbahasanlah. Uh, maka janganlah baca uh, seorang junub sesuatu dari quran dia mandi kerana hadis Ali bin Abi Talib beliau berkata dahulu Nabi SAW alaihi wasallam baginda alaihi tidak suatu pun menyekat baginda baca Quran melainkan junub. hadis ni uh, diriukan oleh Ahmad, Ibnu Majah uh, ada ada yang sahihkan, ada yang daifkan hadis ni. Okey, juga kerana dalam uh, kerana kerana di dalam menghalangnya daripada uh, membaca terdapat galakan untuk bersegera kepada mandi dan menghilangkan perkara yang menghalang daripada membaca. Okey, dan diharamkan juga ke atasnya orang yang mandi, orang tak orang yang junub ni diharamkan apa? Solat. Solat uh, tak boleh. Haram eh. Kemudian tawaf di bait pun haram juga. Kerana sebagaimana telah berlalu penjelasan pengedaan uh, ketika pembincangan mengenai persoalan apa yang wajib untuknya wuduk. Okey. Uh, pada bab yang kelima. Uh, Alhamdulillah. Kita berhenti sini hot. Okey. Ada soalan? Tak ada Tak ada alhamdulillah Ya kita tayammum habis tayammum uh, haid dan ifas. sekali lagi lah. Okey uh, sampai apa apa kita tayammum haid dan ifas baru kita masuk pada buku kita Ha uh, kita salat Nabi Syekh Abdul Ansyar Tarifi insya-Allah baik Wallahu aalam Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamu alaikum wa rahmatullahi